Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Julian, Dick und Anne hatten sich in diesem Jahr ganz besonders darauf gefreut, die Herbstferien zusammen mit George und Timmy in Kirin zu verbringen. Nach einem warmen, aber regnerischen Sommer würde es an ihrer Geheimstelle im Kiefernwald von Steinpilzen nämlich nur so wimmeln. Aber leider machte ihnen das Wetter einen dicken Strich durch die Rechnung. Seit ihrer Ankunft regnete es ununterbrochen. Und zwar so heftig, dass nicht einmal Timmy große Lust verspürte, das Haus zu verlassen. Es blieb den fünf Freunden also gar nichts anderes übrig, als sich die Zeit irgendwie anders zu vertreiben. Bisher waren sie auch alle noch immer bester Laune. Naja, alle... Bis auf einen. Hä? Oh weh, du würfelst jetzt eine 5, dann spiel ich nicht mehr mit. Ach, Julien, halt's doch erstmal ab, du miese Peter. Ups, eine 5. Tut ah. <lacht> oh, nee. oh, mir leid, Julien. Und eins, zwei, drei, vier. Und raus mit dir. Du bist so gemein. Ach Quatsch. George kann doch nichts dafür. Genau. So sind nun mal die Regeln bei Mensch ärger dich nicht. Ist mir egal. Ich habe jedenfalls keine Lust mehr auf das blöde Spiel. Aber das sagst du auch nur, weil du nicht gewinnst. Stimmt doch gar nicht. Mensch, ärgere dich das ist einfach total langweilig. Also, ich finde es sehr lustig. Haha! Ha. Ach, Mensch, Julien. Sag mal, meinst du, wir finden es toll, hier seit drei Tagen drin hocken zu müssen, ja, oder das was? weiß ich. Wir würden auch viel lieber raus in den Wald, zum Pilze sammeln. Ja, zum Beispiel. Stimm's, <lacht> Ja. Na, da hörst du's. Also, kommt, lasst uns weiterspielen. spielen. Ja. Ohne mich. Ich hab die Nase gestrichen voll. Oh, du bist so ein Spielverderber. Ja, wirklich. Ist hier zufällig jemand daran interessiert, meine neuesten Neuigkeiten zu erfahren? Hm? Oh ja, klar. Ja. klar. Ähm, was sind denn das für Neuigkeiten, Onkel Quentin? Tolle. Ach, was sage ich? Sensationelle, fantastische, exorbitante Neuigkeiten. Ach, du mach es nicht so spannend. Na gut, also aufgepasst, seit einer Stunde, 25 Minuten und exakt 12, nein, ich korrigiere, 13 Sekunden, da juckt mein großer Zeh ganz fürchterlich. Äh? Äh, äh, äh. Vater, das ist doch nicht dein Ernst. Also wirklich, ein juckender Zeh? Was soll denn daran so toll sein? Na, ich muss doch wohl sehr bitten. Das Tolle daran ist, dass sich mein rechter großer Zeh so gut wie noch nie geirrt hat. Wenn der anfängt zu jucken, scheint kurze Zeit darauf die Sonne. Klingt verrückt, ist aber so. Äh, äh, äh, schön wär's ja. Dann könnten wir endlich in den Wald zum Steinpilze sammeln. Mhm, morgen scheint die Sonne. Jede Wette. Ihr solltet allerdings nicht zu spät losziehen, denn es werden bestimmt jede Menge Pilzsammler unterwegs sein. Äh Stimmt, ähm, aber unseren Geheimplatz, den, den findet kein Mensch. Nie und nimmer. Eben, genau. Äh, man soll niemals nie sagen, Dick. Ab ins Bett mit euch Kinder. Schlaft gut und träumt alle was Schönes. Gute Nacht, Onkel Quernse, Grüße den Platz, Ja, bis morgen. Das langweilige Mensch, ärgere dich nicht. Hat mich echt total müde gemacht. Ach, alter George? Ja? Morgen wird ein toller Tag. Genau, mit ganz viel Sonne und ganz vielen Steinfelsen. Anne wachte am nächsten Morgen als erste auf und stieß einen kleinen Freudenschrei aus, als sie den strahlend blauen Himmel sah. Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett und stürmte hinunter in die Küche, wo Tante Fanny schon am Herd stand und köstlich duftende Pfannkuchen zubereitete. Tante Fanny, Na nu, so früh schon auf den Beinen? Und klar, wir wollen doch gleich in den Wald zum Steinpilze sammeln. Prima, das macht bestimmt richtig viel Spaß bei dem Wetter. Darf ich dich mal was fragen, Tante Fanny? Aber sicher, nur zu. Was möchtest du denn wissen, Anne? Also das mit dem großen C von Onkel Quentin. Stimmt das wirklich? <lacht> du meinst, dass der C zu jucken anfängt, wenn sich schönes Wetter ankündigt? Ja genau. Sagen wir es mal so. Mir hat er das mit seinem Juck sie auch schon mindestens 100 Mal erzählt. Und komischerweise hat er mindestens 99 Mal recht gehabt. Wirklich? Mhm. Aber das mag vielleicht auch ein klitzekleines bisschen daran liegen, dass dein Onkel Quentin regelmäßig den Wetterbericht im Radio verfolgt. Ach so. <lacht> Na dann schaue ich mal die anderen Schlafmützen aus den Federn. Mhm. Ich packe euch inzwischen ein bisschen Proviant für ein gemütliches Picknick im Wald ein. Pilze sammeln macht hungrig. Ach super, du bist die beste Tante Fanny. <lacht> Nachdem die Kinder eine gigantische Menge von Tante Fanny's leckeren Pfannkuchen verdrückt hatten, schnappte sich jeder einen Korb und ein Taschenmesser. Und dann schwangen sich die fünf Freunde auf ihre Fahrräder. Julian trat so kräftig in die Pedale, dass die anderen nur mit Mühe das Tempo halten konnten. Und sogar Timmy kam ordentlich aus der Puste. Julian! Was sollte das denn? Was denn? Du bist gerast, als ob die Polizei hinter dir her wäre. Also, ehrlich, ich krieg kaum noch Luft. Jetzt stellt euch mal nicht so an. So ein bisschen Bewegung hat euch doch richtig gut getan, nach drei aber, Tagen drin aber, sitzen. Aber. Ja, ein bisschen Bewegung? Mann, ich bin fix und fertig. Nicht schlapp machen, weiter geht's. Lasst Weiß eure Räder hier geht's? stehen oder los. Wer zuerst am Hochstand ist. Oh Die drei anderen schauten kopfschüttelnd zu, wie Julien in einem Affenzahn über die Waldlichtung in Richtung Jägerhochsitz flitzte. Aber mitten auf der Lichtung blieb er plötzlich wie angewurzelt stehen. Dann machte er auf dem Absatz Kehrt und kam zurück zu seinen Freunden gerannt. Mist, was denn? Da sind Leute auf dem Hochsitz. Ich glaube, ein Mann und eine Frau. Ja? Na und? Das ist doch nicht verboten. Die machen vielleicht einen Waldspaziergang und wollen sich die Gegend mal von oben anschauen. Na, ja, und wenn das nun Pilzsammler sind? Äh, ich habe noch nie von Pilzen gehört, die auf einem Jägerhochstand wachsen. Ich auch nicht, du Schlaumeier. Aber von da oben kann man die ganze Gegend überblicken. Wollt ihr, dass die beiden mitkriegen, wie wir uns zu unserer Geheimstelle durchschlagen? Nö, das nee. wäre blöd. Kommt, lasst uns einfach mal hingehen und rauskriegen, was sie hier im Wald zu suchen haben. Mhm, Okay. Als die fünf Freunde sich bis auf wenige Schritte an den Jägerhochstand herangepirscht hatten, konnten sie deutlich hören, wie eine Frau und ein Mann sich dort oben heftig stritten. Kiefern sind Nadelbäume, die Trottel. Sowas wie Tannen, haben keine Blätter, sondern Nadeln. Oh, entschuldige, aber ich bin nun mal kein Baumexperte. Du wirst ja wohl noch einen Nadelbaum von einem Laubbaum unterscheiden können. Meine Güte! Irgendwo muss diese dusselige Kiefernschonung doch sein. Sperrgefälligst deine Augen auf. Von hier oben kann man das wirklich nicht so gut erkennen. Dann geh runter und such weiter. Ich rühre mich erst wieder von der Stelle, wenn du was gefunden hast. Meine Schuhe sind schon völlig ruiniert. Ach, ist ja gut. Also, wenn diese Weidenstreithähne Pilzsammler sind, dann fress ich einen Fliegenpilz. Wir können sie doch einfach mal fragen, was sie hier im Wald suchen. Hallo? Ah! Oh, äh, können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Was schreist du denn hier so herum, du dummes Ding? Ich hab mich fast zu Tode erschrocken. Das tut mir leid, das, das wollte ich nicht. Was habt ihr hier überhaupt zu suchen? Na, hören Sie mal. Das geht Sie doch wohl gar nichts an. Genau das Gleiche könnten wir nämlich Sie auch fragen. Du riskierst eine ganz schön freche Lippe, Bürschling. Sie geglaubt, dass du ein Junge bist, George? Ich kann sie trotzdem nicht leiden. So, und nun macht dass ihr hier verschwindet. Aber warum sind Sie denn so giftig? Wir haben doch bloß höflich gefragt, ob wir ihnen helfen können. Helfen? Wie wollt ihr uns denn helfen? Na ja. Ihr Kinder und ein räudiger kleiner Köter? Dass ich nicht lache. Haut ab und lasst uns gefälligst in Ruhe. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ja, das machen wir gern. Kommt, Leute. Ja. Wir lassen uns doch nicht diesen wunderschönen Tag verderben. Nein, nein, Kinder. Hä? Wartet mal, bitte. Aber Wieso? Wollen Sie uns vielleicht auch noch beschimpfen? Ach, ganz bestimmt nicht, im Gegenteil. Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Meine, also die, die Valerie hat das nicht böse gemeint. Sie ist nur ein wenig müde, weil wir, weil wir schon so lange auf den Beinen sind. Das ist hier nun wirklich nicht unsere Schuld. <lacht> Natürlich nicht, Kinder. Aber wisst ihr, wir haben eine schrecklich lange Fahrt hinter uns. Wir sind von sehr weit her extra hier nach Kirin gekommen, weil wir gehört haben, dass man in diesem Wald die allerbesten Steinpilze der Der ganzen Gegend finden soll. Angeblich in irgend so einer Kiefernschonung. Ja, wir haben uns seit Stunden die Augen aus dem Kopf gesucht. Ohne Erfolg. Könnt ihr uns nicht einen klitzekleinen Tipp geben, so von Pilzsucher zu Pilzsucher? Also, äh, wie kommen Sie denn darauf, dass wir Pilze sammeln wollen? Na, ich dachte, weil ihr doch jeder einen Korb dabei habt. Ja, schon gut. Wir wollen Pilze sammeln, aber nur Maroon- und Birkenpilze und vielleicht ein paar Wiesenchampignons. Genau. Steinpilze gibt es hier nämlich nicht. Da hat ihn wohl jemand an Bären aufgebunden. Tja, wenn das so ist, da kann man wohl nichts machen. Äh, kommst du, Valerie? Ich bin doch nicht lebensmüde. Sag deinen kleinen Freunden da unten, sie sollen gefälligst ihre kläffende Bestie festhalten. Du hast doch nicht etwa Angst vor dem niedlichen Hundchen? Der ist völlig harmlos. Wie heißt du denn, du süßer, kleiner Racker? Frankenstein. Wie bitte? Ja, mein Hund heißt Frankenstein. Oh. Ja, und er sieht nur so harmlos aus. Allerdings. Halt ihn lieber fest, George. Frankenstein, der hat ja heute so, so richtig üble Laune. Oh, ja, das, üble Laune. Na, da, dann wollen wir ihn auf keinen Fall noch mehr reizen. Be beeil dich bitte ein bisschen, Wally schatz Das geht nicht so einfach mit diesen blöden Schuhen. Gott, haltet bloß die Bestie fest. Nur hilf mir doch mal, Johnny. Huch! Aua! So, komm mal auf. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Unter Timmys wütendem Gebell machten sich die beiden Streithähne so schnell sie konnten aus dem Staub. Das hast du toll gemacht, mein kleiner ah. Frankenstein. <lacht> Ist ja gut, Timmy. Die beiden sind weg. Habt ihr die Schuhe gesehen, die die Frau anhatte? Rote oh, ja. Genau das Richtige für einen Waldspaziergang. Mhm. Die wollten ja bestimmt keine Pilze suchen. Das ist ja wohl sowas von klar. Apropos Pilze. Wie sieht's denn aus, Leute? Wollen wir jetzt endlich loslegen? Oder machen wir erstmal Picknick? Ich krieg nämlich langsam Hunger. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen weg. Okay. Aber Pilze sammeln ist doch keine Arbeit. Richtig, George. Vor allem, wenn man ganz genau weiß, wo man sie finden kann. Also dann... Worauf warten wir noch? Auf ins Vergnügen! <lacht> Los! Kaum eine Stunde später waren die Körbe der Kinder randvoll mit Steinpilzen gefüllt. Sie breiteten eine Decke aus und machten sich über das leckere Picknick her, das ihre Tante ihnen eingepackt hatte. Als sie ins Felsenhaus zurückkehrten, staunten Tante Fanny und Onkel Quente nicht schlecht über die riesige Ausbeute, die sie aus dem Wald mitgebracht hatten. Tante Fanny schlug den Kindern vor, dass sie der reizenden Pensionswirtin Mrs. Whittaker einen Besuch abstatten und ihr ein Paar von den Steinpilzen als Geschenk mitbringen könnten. Die alte Dame war nämlich gerade ziemlich betrübt, weil ihre beste Freundin Trudy kürzlich verstorben war. Die Kinder waren begeistert von Tante Fannys Vorschlag und machten sich gleich auf den Weg zu Millicent Whittakers Pension. Hier was für Sie. Ach Kinder, och, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das ist ja entzückend von euch, dass ihr an mich gedacht <lacht> habt. Das, das, das haben wir doch wirklich ah. gern gemacht, Mrs. Ja. <lacht> danke, also, danke. Mal Und diese wundervollen Steinpilze. <lacht> ja. Also es ist eine Ewigkeit her, dass ich Steinpilze gegessen habe. Ach, wirklich? Ja? ja, vor ein paar Jahren, als Trudi noch nicht in diesem Heim in London lebte. Da sind wir zwei jeden Herbst zum Pilz Zu suchen In den Wald gegangen. Wir kannten da so einen Platz ganz in der Nähe des alten Jägerhochstands. 50 Und Schritte nach rechts, schnurgerade in den Wald hinein zu den beiden Findlingen? Ja. Und dann nach links vorbei an den pieksenden Waldhimbeerbüschen. Direkt in den Kiefernwald. Ja, Donnerwetter. Sag nur, Kennt ihr diese Stelle? Aber klar. Ja. Das ist doch unsere super geheime Geheimstelle. Mein Vater hat sie mir damals gezeigt, als ich noch ganz klein war. Nein. Da war der Kiefernwald noch eine Kiefernschonung. Richtig. Und man durfte die Schonung eigentlich nicht betreten. Aber Als Trudi und ich eines schönen Morgens da vorbeikamen und uns im hellen Sonnenschein die bräunlichen Kappen anlachten, da haben wir auf das Verbot gepfiffen. Ja. Ja, wir sind in die Schonung gekrabbelt und haben ganze Berge von Steinpilzen gefunden. Ach, wow. Kinder, Kinder, Kinder, das war eine herrliche Zeit. Ach, Mann. <lacht> Ja, ja. Nicht traurig sein, Mrs. Whittaker. Ach, Kind. Wenn Sie, wenn Sie möchten, dann, dann können wir ja gerne mal zusammen zu unserer gemeinsamen Geheimstelle gehen und äh, Steinpilze sammeln. Och, das ist ja entzückend von euch, Kinder. Ich fürchte allerdings, mein alter Rücken macht das nicht mehr mit. Ach so. Aber wenn ihr mir eine Freude machen wollt... Dann könnt ihr mir noch ein bisschen Gesellschaft leisten und mir dabei helfen, die Steinpilze hier zu putzen. Aber nett, ja. Das, das machen wir. Danke. Wow. Was hält denn da für ein tolles Auto? Das, das ist ein alter Bulli, glaube ich. Ja, ja. So ein will ich auch mal haben, wenn ich Auto fahren darf. Aber der Pickup von Onkel Quentin, der gefällt mir viel besser. Du hast ja noch nie an irgendeinem Straßenrand in der uralten Rostlaube sitzen müssen und warten, dass Vater ihn wieder zum Fahren bringt. Der Wagen gehört dem reizenden Ehepaar Booster aus Dublin. Ja, die beiden haben sich für ein paar Tage bei mir eingemietet, weil sie hier in unseren Wäldern Pilze sammeln möchten. Von wegen. Was sagst du dir? Ach, ich habe nur gesagt... So, so ein Segen. Ja, ja, ja, gesagt. Segen ja, ja. ja, Ein Segen für Sie, Mrs. Whittaker, ja. dass Sie jetzt Gäste in Ihrer Pension ja. haben. Das ist doch ja, Zahn. das ist wirklich ein ja. Segen. In diesem Sommer lief das Geschäft nämlich gar nicht gut. Oh. Ja. Na, das nenne ich eine Überraschung. Hallo. Sind Sie auch schon zurück vom Pilzesammeln? Ja. Wir hatten allerdings nicht so viel Glück wie die lieben Kleinen hier. Oh. Oh. Das ist ein Ding, nicht? Kaum waren sie beide weg, haben wir plötzlich eine Stelle entdeckt, wo es von Steinpilzen nur so wimmelt. Ach, dann habt ihr meine reizenden Gäste also schon kennengelernt, Kinder. Ja, ja. ja. ja wir sind uns zufällig im Wald über den Weg gelaufen. Oh, ja. genau. Aber wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Jonathan Brewster und das ist meine... Äh, mein, Frau, äh, ja. Wir sind seit sieben Jahren glücklich verheiratet. So, ich so. bin Valerie Brewster. Schatz, reicht mir doch mal die Tüte. Dann können unsere kleinen Pilzexperten einen Blick auf unsere Ausbeute werfen. Ja, seht mal, Kinder, das sind die Pilze die wir gefunden haben. Oh. Oh. Da hin, ja. da nicht Vielleicht nicht könnte uns die reizende Mrs. Whitaker ja ein Kännchen Tee aufsetzen. Und? Aber natürlich, natürlich. <lacht> Gern, Mrs. Bruce. Das ist eine wundervolle Idee. Valerie und ich machen uns kurz frisch und dann setzen wir uns alle bei einer schönen Tasse Tee zusammen und plaudern noch ein wenig. <lacht> <lacht> und, äh, unsere Pilze dürft ihr natürlich behalten, Kinder. Ja, aber ja. <lacht> <lacht> Kleine <lacht> Geschenke erhalten die Freundschaft, nicht wahr? <lacht> <lacht> Bis gleich, ihr Lieben. Kommst du, Valerie? Freundschaft. Mhm. Die wollen doch nur rauskriegen, wo wir die Steinpilze gefunden haben. Genau. Dabei haben diese beiden Herrschaften keine Ahnung von Pilzen. Nee, wirklich nicht. Schaut euch doch nur mal an, was die da gesammelt haben. Lauter ungenießbares Zeug. Und außerdem haben sie die Pilze einfach so aus dem Boden geruft. Das weiß jedes Kind, dass man das nicht machen darf. Man muss die Pilze fein säuberlich mit einem Messer abschneiden, damit im nächsten Jahr neue nachwachsen können. Ja, genau. Hm. Und Sie haben sie in eine Plastiktüte getan. Hallo? Das geht ja gar nicht. Pilze gehören in einen Korb, damit sie Luft bekommen. Sonst sind sie schneller vergammelt, als man sie nach Hause tragen kann. Zum Beispiel? Ich sage euch, da ist was faul. Hm. Oberfaul. Ich wüsste zu gern, warum die beiden unbedingt rauskriegen wollen, wo wir unsere Steinpilze gefunden haben. Ja. Für Pilze interessieren die sich wirklich nicht die Bohne. Die suchen irgendetwas anderes im Kiefernwald. Ja, aber was? Das würde ich zu gern wissen. Na, das kriegen wir am besten heraus, wenn wir in eine Falle stellen. Genau. Passt auf, wir verraten Ihnen, wo unsere Geheimstelle im Wald ist und dann lauern wir Ihnen dort auf. Dann sehen wir ja, was Sie wirklich suchen. Aha, perfekt. Aber vorher sollten wir uns noch ein bisschen in Ihrem Zimmer umschauen. Mhm. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis darauf, was Sie ausgerechnet hier in Kirin wollen. Das könnt Ihr drei übernehmen. Ich halte hier unten mit Timmy die Stellung. Und ich werde mich ganz aus Versehen verplappern und verraten, wo wir die vielen Steinpilze gefunden haben. Achtung, da kommen die Boosters schon. George, ja. mir nach. Ja. Wir nehmen den Haupteingang. Alles klar. Okay. Bis später. Ja. Julian, Dick und George verschwanden im Haus und warfen in der Rezeption einen kurzen Blick in Mrs. Whittakers Reservierungsbuch. Die Brewsters wohnten in Zimmer 12, im ersten Stock. Julian schnappte sich den Zimmerschlüssel und die drei schlichen auf zehn Spitzen nach oben. Ihr nehmt euch die Koffer vor Aha. und ich schau mir mal die Handtasche von Valerie genau an. Ja. Okay, gut, alles klar. Julian, gehst du da rüber? Ja. Guck mal hier. Und? Sie, findet ihr immer was? Nein, ich habe noch nichts. Okay. Wir sollten uns echt beeilen, die werden nicht ewig Tee trinken. Wird das schon machen? Die. Äh, kennst du doch, wenn, wenn die erstmal losplappert. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ah, guck mal, was ich gefunden habe. Was denn? Ein Ausweis von Jonathan Brewster. Er ah, ist Und? in London geboren. Na, ja, wenigstens stimmt der Name. Und ich habe hier den Ausweis von Valerie Brewster. Die wurde ebenfalls in London geboren. Wie, ja. bitte? Also das ist entweder ein mordsmäßig großer Zufall, dass ein Ehepaar in der gleichen Stadt mit exakt dem gleichen Nachnamen geboren wurde, oder... Oh, oder die beiden Boosters sind gar kein Ehepaar, sondern... Geschwister? Zwillinge, um genau zu sein. Kann mir mal einer erklären, warum die sich dann als Ehepaar ausgeben? Ich habe keine Ahnung. Hat doch gar keinen Sinn. Was, Tarnung oder so. Auf jeden Fall ist das verdammt verdächtig. Oh ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was denn? Ich habe hier einen Brief in Valeries Handtasche entdeckt. Aha. Hier. Er ist an Millicent Whittaker adressiert. Was? Aber er wurde bereits geöffnet. Äh, hm. äh, dann lies doch mal vor, was da drin steht. Ja. Warte, warte. Ähm, also. Meine Liebste Millicent, Millicent, Millicent, wenn du diese Zeilen liest, habe, diese ich Zeilen gemacht, habe ich es mir bereits auf Wolke 7 gemütlich gemacht. Passe von hier oben auf, dass du dich an das Versprechen hältst, das du mir gegeben hast. Weine ein paar Tränen um mich, aber dann genieße dein Leben. Man kann nie wissen, wann es zu Ende ist. Meine Zeit auf der schönen Erde ist abgelaufen und zum Abschied möchte ich dich um einen letzten Gefallen bitten. Bestimmt erinnerst du dich an den Einbruch in die Villa von Bankdirektor Pinkerton, bei dem ich zu jener Zeit als Hausmädchen angestellt war. Mein Bruder Rupert hatte sich mit meinem Schlüssel Zugang zu der Villa verschafft, als die Pinkertons auf Reisen waren. Er entwendete den gesamten Schmuck der gnädigen Frau und zwei wertvolle Ölgemälde. Die Polizei hatte ihn rasch in Verdacht, aber es gelang ihm, bei Nacht und Nebel zu entfliehen. Die Beute musste er allerdings zurücklassen und hier komme ich ins Spiel. Ich habe mich zur Komplizin meines Bruders gemacht und das Diebesgut für ihn versteckt. Bitte verurteile mich nicht, liebste Millicent. Ich wollte meinen kleinen Bruder schützen. Mir hätte klar sein müssen, dass mir das niemals gelingen konnte. Schon kurze Zeit später hatte die Polizei ihn wegen einer anderen Gaunerei geschnappt und, wie du weißt, ist er bereits vor etlichen Jahren einsam in irgendeinem schmutzigen Gefängnis gestorben. Die Beute, die ich damals für ihn versteckt hatte, hat er nie angerührt, genauso wenig wie ich. Du findest sie an unserer alten Steinpilzstelle, in der Kiefernschonung, unter der verborgenen Luke im Waldboden, die zu unserem Geheimversteck aus Kindertagen führt. Entscheide bitte selbst, was du damit zu tun gedenkst. Es wird das Richtige sein. Davon bin ich überzeugt. Sei nun herzlich umarmt. Von deiner Freundin Trudi. Ah. Wow, was für ein schöner und trauriger Brief. Mhm. Die Frage ist nur, was hat er in Valeries Handtasche zu suchen? Genau. Genau. Und wie ist er da überhaupt hingekommen? Tja. Also diese valerie bruster wird mir immer unsympathischer. Ja, auf jeden Fall ist sie eine ganz falsche Schlange. So viel ist mal sicher. Das ist so mies. Schleimt sich an die alte Dame ran und klaut ihr dann auch noch den Brief. Ja, wenigstens wissen wir jetzt, warum die beiden sich so brennend für unsere geheime Steinpilzstelle interessieren. Ja klar. Die wollen sich den Schmuck und die Bilder unter den Nagel reißen. Genau. Ich wette, die zögern keine Sekunde, wenn Anne ihn verraten hat, wo die geheime Steinpilzstelle im Wald ist. Dann holen sie sich die Beute und verschwinden damit über alle Berge. Ist das nicht komisch? Wir waren schon so oft in diesem Kiefernwald, ja. aber eine verborgene Luke im Boden, die haben wir nie entdeckt. Ja. Die findet man wahrscheinlich nur, wenn man ganz gezielt danach sucht. Ja, wahrscheinlich, ja. Und genau das werden die Brewsters jetzt tun. Was meint ihr? Sollten wir nicht lieber die Polizei verständigen? Ach, das dauert viel zu lange. Wir müssen uns unter irgendeinem Vorwand von Mrs. Whittaker verabschieden und dann auf direktem Weg zurück in den Wald. Okay. Und dann? Vom Hochstand aus können wir beobachten, ob die zwei den richtigen Weg zur Geheimstelle einschlagen. Dann verfolgen wir sie. Und wenn sie die Bodenluke gefunden haben und die Beute herausholen wollen, müssen wir sie irgendwie daran hindern. Irgendwie? Na toll. Wie soll das denn gehen? Ja, Überraschungseffekt. Die ahnen doch nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Außerdem sind wir vier gegen zwei. Das muss doch zu schaffen sein. Fünf. Du hast Timmy vergessen. <lacht> Richtig. Unser kleiner Frankenstein. <lacht> ja. Der braucht doch nur mal ordentlich grimmig zu knurren und schon schlottern dieser Valerie die Knie. Okay, das könnte klappen. Na dann, nichts wie ab in den Wald. Okay. Gut, und äh, Mrs. Whittaker sagen wir einfach, dass wir leider ganz schnell los müssen, weil Tante Fanny schon mit dem Essen auf uns wartet. Super Idee. So machen wir's. Die Dämmerung brach schon herein, als die fünf Freunde die Lichtung im Wald erreichten. Sie beschlossen, sich in zwei Gruppen aufzuteilen. Julian, George und Timmy sollten sich in der Nähe des Geheimplatzes im Dickicht verstecken, während Dick und Anne auf dem Jägerhochsitz in Lauerstellung gehen wollten. Ach, das war aber auch eine blöde Idee, direkt wieder herzufahren. Ich hätte mir wenigstens noch eine Jacke von zu Hause holen sollen. Ach, Taschenlampen wären auch nicht schlecht gewesen. Gleich ist es stockdunkel. Ja, und ich, ich wette, die Boosters kommen heute nicht mehr. Wie sollen sie denn im Dunkeln ein geheimes Versteck im Wald finden? Hm? Ja, du hast recht, Anne. Wir sollten die Aktion abbrechen. Ja. Außerdem ist mir schon ganz schwindlig vor lauter Kohldampf. Ja, und mir ist eisekalt. Na los, komm. Wir sagen George und Julian Bescheid. Mhm. Die haben wahrscheinlich auch keine Lust mehr, noch länger im Dickicht zu hocken. Gehst du vor? Ja. Oh, warte. Oh, warte. Durchgefroren, hungrig und ziemlich enttäuscht kletterten Anne und Dick die Leiter vom Jägerhochstand hinunter. Als sie fast unten angekommen waren, stockte ihnen der Atem. Hatte da nicht eben ein Ast geknackt? Und das Rascheln im Laub, das klang eindeutig nach Schritten. Ach so Schreck. Was machen wir denn jetzt? Nur keine Panik. Wir dürfen uns nicht bewegen. Dann bemerkt uns auch keiner. Man kann ja kaum die Hand vor Augen sehen. Da kommt jemand aus dem Wald. Direkt auf uns zu. Oh nein. Ach. Das ist Timmy. Mit Julian und George. mir Schrecken eingejagt? Na, ihr habt vielleicht Nerven. Wir wollten euch nicht erschrecken. Das ist aber gründlich in die Hose gegangen. Danke. Genau wie unsere ganze Aktion hier. Das dauner kommt heute ganz bestimmt nicht mehr. Also, was meint ihr? Abbruch? Abbruch. Morgen ist auch noch ein Tag. Wir legen uns gleich nach dem Aufstehen wieder auf die Lauer. Mhm. Ihr seid doch dabei, Leute, oder? Na, na klar. Auf jeden Fall. Ich bin auch dabei. Oh, Gesundheit. Wie die Kinder bereits befürchtet hatten, waren Tante Fanny und Onkel Quentin richtig böse auf sie. Das war aber auch wirklich keine Glanzleistung gewesen, sich bis spät in den Abend im Wald herumzutreiben, ohne vorher Bescheid zu sagen. Zur Strafe hatte Onkel Quentin ihnen aufgebrummt, am nächsten Tag bei den Renovierungsarbeiten im Felsenhaus mitzuhelfen. Er wollte mit Tante Fanny am Vormittag in den Baumarkt fahren, um dort Farbe und Pinsel und alles, was sonst noch zum Renovieren nötig war, einzukaufen. Und die Kinder sollten sich dann spätestens ab 15 Uhr bereithalten, um kräftig mit anzupacken. Am nächsten Morgen warteten die fünf Freunde ungeduldig darauf, dass Tante Fanny und Onkel Quentin endlich in den Baumarkt fuhren. Kaum war der pick verschwunden, sprangen sie auf ihre Fahrräder und düsten los. Keine 15 Minuten später hatten sie die Waldlichtung erreicht und sahen schon von Weitem, dass sie wahrscheinlich zu spät gekommen waren. Am Rande der Lichtung, direkt neben dem Jägerhochstand, parkte der alte Bulli der Brewsters. Oh nein, das machen wir jetzt. Ganz einfach, wir schleichen uns vorsichtig an die beiden ran und nehmen erstmal das Fluchtauto unter die Lupe. Und? Na, die Tür ist nicht abgeschlossen. Guckt euch das an. Wenn ich mich nicht irre, dann sind das da auf dem Rücksitz die beiden gestohlenen Bilder. Ich guck mir die mal an. Die lagen einfach runter. Und? Löwen im Sonnenuntergang und rührender Hirsch im Kiefernwald. Also mein Geschmack ist das nicht gerade. Aber wahrscheinlich sind die ziemlich wertvoll. Die das haben das Geheimversteck auf jeden Fall schon entdeckt. Hm. Wahrscheinlich sind sie gerade wieder dort, um den Schmuck zu holen. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch klar. Punkt 1. Das Fluchtauto lahmlegen. Und hier Nummer 1. So. Und Nummer 2. Das dürfte reichen. Nicht schlecht, Herr Spechner. Nun, huh? Nun zu Punkt 2. Anschleich. Sehr gut, Ann. Ich fürchte allerdings, dass wir dabei auf dich verzichten müssen. Wieso das denn? Tschüss! Du hat recht, Anne. Der Überraschungseffekt wäre futsch, wenn du plötzlich niesen müsstest. Ich muss aber nicht. Äh, äh, Ach je. Ach, schon gut. Alles klar. Ich Ach. warte hier beim Auto und langweile mich zu Tode. Ach Quatsch, Anne. Du hast die wichtigste Aufgabe von uns allen. Die wichtigste? Ja. Wenn es uns nämlich nicht gelingen sollte, die beiden zu überrumpeln, musst du wieder Blitz nach Kirin fahren und Hilfe holen. Und woher soll ich wissen, ob ihr es schafft oder nicht? Wenn die beiden sich nun gar nicht überrumpeln lassen und stattdessen euch überrumpeln und euch zum Beispiel in der unterirdischen Höhle einsperren oder noch viel schlimmere Sachen mit euch machen. Ach, wir schicken Timmy zu dir. Wenn wir merken, dass wir es nicht hinkriegen, Timmy wird denen wischen. Da macht ihr mal keine Sorgen. Ach, ich nicht. <lacht> Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Mensch, ben, nun stell dich doch nicht so an. Los, wir bringen das jetzt hinter uns. Und dann kann ich endlich in aller Ruhe frühstücken. Gut, aber seid vorsichtig. Nachdem sich Anne schweren Herzens bereit erklärt hatte, am Wagen zu warten, schlichen sich Julian, Dick und George zusammen mit Timmy an den wild vorbei ins Kiefermädchen. Von den beiden Brewsters war weit und breit nichts zu sehen. Die müssen hier irgendwo stecken. Wenn sie schon zurück zum Auto gegangen wären, hätten wir sie doch gesehen. Brav, Timmy. Hast du die beiden Heilungen gefüttert? Und? Wo sind sie? An. Die Schnauze, tief im dichten Laub vergraben, lief Timmy schnüffelnd voran. Die Kinder folgten ihm, immer tiefer in den Kiefernwald hinein. Plötzlich rannte der Hund los und blieb dann wie angewurzelt stehen. Er bellte aufgeregt und begann mit den Pfoten im Laub zu scharren. Timmy hat irgendetwas entdeckt? Der, der da ist Ich werde zerreißen. Was denn? Timmy hat das Geheimversteck gefunden. Da, äh, unter dem Laub. Nein. Da ist die Luke im Waldboden. Aber der Deckel zum Einstieg ist zugeklappt. Vielleicht sind die Boosters ja noch da drin und holen sich den Rasterbeutel. sie den Eingang bestimmt aufgelassen. Los, wir müssen die Luke öffnen und nachsehen, ob der Schmuck noch da ist. Meine Taschenlampe ist leer. Gibst du mir mal deine, George? Ja, klar. Das ist ja viel verhext. Meine ist auch leer. Na, wie gut, dass ihr mich habt. Ich habe nämlich meine Taschenlampe und noch einen Extrasatz neue Batterien dabei. Ach, du oh, bist der ja größte, wow. Dick. Dass du daran gedacht hast, Mensch, klasse. Ja, ich denke eben doch nicht immer nur ans Essen. Ne? Super. Los, leuchte mal rein. Warte. So. Das geht ja richtig tief runter. Uh -huh. Das sieht aus wie Stufen, die nach unten führen, findet ihr nicht? Ja. Das sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus. Äh, äh. Na, aber was soll's? Ich versuch's mal als erstes. Äh, äh, Meinst du wirklich? Pass äh, äh, bloß auf, dass du nicht abrutscht. Schon äh, okay. Äh, Halb so weit. Bin schon unten. Wirf mir die Taschennappe zu, Dick. Hier. Äh, hast du sie? Ja. Jimmy, du bleibst hier oben und schlägst Alarm, wenn jemand kommt, okay? Ja. Mal los. Das ist ganz schön müffig hier drin. Das ist ja auch eine unterirdische Höhle, George. Da kann man kein Fenster aufmachen zum Lüften. Echt nicht, nein, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Muss nicht bloß zu streiten. So, alles klar? Okay. Ja. Okay, wir müssen jetzt rausfinden, wohin der Gang hier führt. Vielleicht gibt es am anderen Ende einen Ausgang, durch den die Boosters abgehauen sind. Und ihr Auto... Das werden Sie doch nicht einfach stehen lassen oder so. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben Sie einen Komplizen, der auf der anderen Seite auf Sie gewartet hat. Kannst du vergessen, Julian. Hier ist Schloss. Es äh? gibt keinen anderen Ausgang. Ja. Hm. Leuchte mal da oben, Dick. Hm? Da, da da steht irgendwas an der Wand. Stimmt. Ja, da hat irgendjemand was reingeritzt. M Millie und äh, Trudy. 7. Mai. Ja, und Die Jahreszahl kann man nicht erkennen. Uh, uh, keine Chance. Ja, das muss auf jeden Fall schon ewig lange her sein. Da waren die beiden Freundinnen vielleicht gerade genauso alt wie wir jetzt. Ja, vielleicht. Von einem Schatz ist allerdings nichts zu sehen. Äh, Moment mal. Was Seht denn? ihr das? Was da. Denn? Das sind Fußabdrücke auf dem Boden. Tatsächlich, ja? Und wenn ich mich nicht täusche, sind das hier Abdrücke von ziemlich hohen Absätzen. Valeries rote Stöckeschuhe. Genau. Die beiden müssen schon vor uns hier gewesen sein. Oh nein. Was ist, wenn die uns beobachtet haben? Wahrscheinlich haben die sich in der Nähe der Lichtung versteckt und, und gewartet, bis wir hier. Ach, wir, wir müssen ah, sofort ah, zurück ah, zum Auto. Wir haben schnell. Mein ist schnell. Los. Oho. In Windeseile kletterten die Kinder wieder nach oben und rannten durch den Wald zurück zu der Lichtung, wo sie Anne am Bulli der Boosters zurückgelassen hatten. Zum Glück hatte Julien aus den Reifen die Luft rausgelassen, sodass die Gauner nicht mit dem Auto entkommen sein konnten. Der Bulli stand auch noch genauso da, wie sie ihn verlassen hatten. Nur Anne war nicht mehr da. Anne! Anne, wo bist du? Anne, das ist wirklich nicht lustig. Hast du dich hier irgendwo versteckt? Anne! Sag doch endlich was! Sie ist weg. Oh nein! Wir hätten sie nicht alleine zurücklassen dürfen, wenn die Brewsters sie nun in ihrer Gewalt haben. Ja, wir dürfen jetzt nicht in Panik geraten, George. Weit können die ohne Auto ja nicht gekommen sein. Die Bilder sind übrigens auch noch da. Klar, die Brewsters mussten sie ja hier zurücklassen. Zu Fuß kann man die ja nicht weit transportieren. Ja. Und auf einem Fahrrad wohl auch nicht. Ja. Leute, seht mal, zwei von unseren Rädern sind weg. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, die Polizei einzuschalten. Es wird eine Ewigkeit dauern, bis wir Constable Wilbert überzeugt haben, dass er in Gefahr ist. Stimmt, der nimmt uns doch nie ernst. Vollkommen richtig, Dick. Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir zum Felsenhaus fahren und Onkel Quentin den Constable verstellen. Ja, gut. Einem seriösen Wissenschaftler wird er auf jeden Fall eher glauben als uns. Und außerdem ist es viel zu weit bis zur Polizeiwache. Wir haben nur zwei Räder. Einer von euch muss mich auf den Gepäckträger nehmen. Bis zum Felsenhaus schaffen wir es doch schon, oder? Okay, ja. Dann springen auf und halte dich gut fest. Ich mache mir einfach nur so schrecklich Sorgen um Anne. Klar, ich auch. Aber ich verspreche dir, George, Anne wird nichts geschehen. Niemand legt sich ungestraft mit den fünf Freunden an. Stimmt's? Ja, stimmt. Und nun los. Tritt in die Vitale so fest du kannst. Ja. Das brauchte George ihrem Cousin nicht zweimal zu sagen. So schnell ihr nur konnte, radelte Julian über den holprigen Waldweg und legte auf der Landstraße sogar noch einen Zahn zu. Nach weniger als zehn Minuten bogen die Kinder mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in die Auffahrt zum Felsenhaus ein und brachten die Räder mit quietschenden Reifen zum Stehen. George durchzuckte ein großer Schreck, als sie sah, dass der Pickup ihres Vaters nicht vor dem Haus stand. Oh nein, ich werde verrückt. Meine Eltern sind noch nicht vom Baumarkt zurück. Genau in diesem Moment kam Tante Fanny aus dem Haus gerannt und stürmte aufgeregt auf die Kinder zu. Stellt euch das mal vor. Unser Wagen wurde geklaut. Was? Er stand hier direkt vor der Tür. Wir waren nur kurz im Haus, bevor wir die Sachen aus dem Baumarkt reintragen wollten. Oh nein. Quentin hatte den Schlüssel stecken lassen. Und plötzlich hörten wir, wie der Motor aufheulte. Wir sind sofort rausgerannt. Aber da war der Wagen schon weg. Wer macht denn sowas? Ja. Ich kann mich schon denken, wer sowas macht. Allerdings, Mann, sind die Es klauen am helllichten Tag ein Auto. Quentin telefoniert gerade mit Constable Wilbert. Perfekt, sag ihm, dass der Constable so schnell wie möglich hierher kommen soll. Ja. Es handelt sich nicht nur um ein geklautes Auto. Wieso? Wurde etwa noch etwas gestohlen? Oh ja, eine, eine Menge wertvoller Schmuck wurde geklaut. Ja. Aber was noch viel schlimmer ist, Anne, die beiden Diebe haben Anne in ihrer Gewalt. Um Himmels Willen, das ist ja entsetzlich. Quentin, Quentin, es ist was ganz Furchtbares passiert. Tja, nun bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis Constable Wilbert hier aufkreuzt. Und das kann dauern. Ich halte das nicht aus. Wir müssen noch irgendetwas machen können, um Anne zu helfen. Hey, das ist der Timmy. Seht Kommt ihr, wo denn her? Ja, Timmy geht genauso. Der ist ja völlig aus dem Häuschen. Ich glaube, er will uns irgendwas zeigen. Hast du, hast du Anne das gelassen, hä? Ja, komm mal her. Komm, Timmy, komm her. Aber was hat er denn da an der Schnauze? Da ist irgendwas. Ist das Farbe? Ruhig, Timmy. Lass mich mal deine Schnauze sehen. Julian, du hast recht. Oder? Das ist Farbe. Sogar ganz frische Farbe. Und lila. Los, Timmy. Zeig uns, wo du deine Schnauze mit der Farbe eingeschmiert hast. Hey, hinterher. Ja. Wo will er hin? So ist gut. Braver Hund. Guckt euch das an. Hier in der Auffahrt ist ein dicker lila Farbklecks. Stimmt. Ja, und hier... Aus dem Klecks wird, wird nach und nach ein dünnes Rinnsal aus lila Farbe. Ja. ja. Das führt raus auf die Landstraße. Und das scheint überhaupt nicht mehr aufzuhören. Stimmt. Das sieht aus wie eine Spur. Julien, das, das ist eine Spur. Das eine Spur aus lila Farbe? Ja. Meint ihr, dass Anne uns die gelegt hat? Ja, das könnte sein. Also, alle Achtung. Wenn sie das wirklich gemacht hat, ist die kleine Anne ab sofort die größte für mich. <lacht> okay, Leute. Worauf warten wir noch? Lasst es uns rauskriegen, ja? Ja. Auf die Fahrräder. Okay. Ich schnapp mir das Rad von Onkel Quentin und, und, und dann nehmen wir die Verfolgung auf. Ja. Oh, hoffentlich haben Onkel Quentin und Tante Fanny genug von der Farbe eingekauft. Ich finde sie zwar <lacht> ehrlich gesagt ziemlich geschmacklos. Aber zum Spurenlegen ist sie perfekt. Die kann man nämlich gar nicht übersehen. Mit Feuereifer nahmen die Kinder die Verfolgung der beiden Diebe auf. Und schon nach wenigen Kilometern wurden sie für ihren Einsatz belohnt. Der Pickup von Onkel Quentin stand am Straßenrand. Anne linste vorsichtig über den Rand der Ladefläche und winkte ihre Freunde heran. Valerie Brewster saß hinter dem Steuer. Die Motorhaube war aufgeklappt und unter dem Wagen lugten die Beine von Jonathan hervor. Er schimpfte und gab seiner Schwester wütende Anweisungen noch mal zu starten. Drück aufs Gas. Los. Mach schon. Das bringt nichts. Oh, verdammt nochmal! mal. Nun spring doch endlich an, du alter Schrott. Auf. Ah. auf zehn Spitzen schlichen die Kinder näher an den Pickup heran. Die Boosters waren so sehr damit beschäftigt, den Wagen wieder in Gang zu bekommen, dass sie die fünf Freunde nicht bemerkten. Wir haben nicht viel Zeit. Hat einer eine Idee, wie wir die beiden überrumpeln können? Na klar. Guck mal, was ich hier habe. Klebeband. Aha. Wozu soll das denn gut sein? Das ist doch voll logisch. Na? Damit umwickeln wir Johnsons Beine. Das zeigt halt besser als jede Fessel. Brillant. Das übernehmen Dick und ich. Ja. Ihr Mädels kümmert euch um die Lady. Okay. Ja, mit dem größten Vergnügen. Ich weiß auch schon wie wir die Dame außer Gefecht setzen können. Ich sage nur Frankenstein. <lacht> Genial. Also, passt auf. Wir starten auf drei. Mhm. Anne und George reißen die Beifahrertür auf und lassen Timmy ins Auto springen. Okay. Valerie wird einen Mordschreck bekommen, wenn er auf ihren Schoß hüpft und vor lauter Wiedersehensfreude gar nicht mehr aufhören kann mit Küsschen ja gut. Ihr zwei klettert dann ebenfalls ins Auto und regelt die Türen von innen ab. Und dann veranstaltet ihr ein ordentliches Hubkonzert, das man meilenweit hören kann. Das machen wir. Und... Gleichzeitig nehmen wir beide uns die Beine von Jonathan Brewster vor? Korrekt. Seid ihr bereit? Ja. Preist. Preist. das Abklebeband bitte. Hier. Okay. Also dann auf drei. Eins, Eins zwei, zwei, drei. drei. Der Plan funktionierte ganz genauso, wie die fünf Freunde ihn ausgeheckt hatten. Ach, was sage ich, eigentlich funktionierte er sogar noch viel besser. Denn als Dick und Julien sich über die Beine von Jonathan Brewster hermachten, zuckte der unter dem Auto so heftig zusammen, dass er mit dem Kopf gegen den Unterboden prallte und für ein paar Minuten völlig K.O. war. Die Jungs konnten ihn nun in aller Ruhe mit meterweise Klebeband verschnüren. Wie ein Postpäckchen. Und Valerie? Die war vor lauter Schreck über Timmys Küsschengeben-Attacke zur Salzsäule erstarrt und gab keinen einzigen Mucks mehr von sich. Es hatte auch gar nicht lange gedauert, da traf Onkel Quentin zusammen mit Constable Wilbert in dessen Dienstwagen am Tatort ein. Durch das ohrenbetäubende Hubkonzert hatten sie die Kinder ohne weiteres orten können. Ich muss schon zugeben, das war gute Arbeit, Kinder. Danke, Sir. Das war ein Vergnügen. Ja. Mhm. Ach, da hatten wir ja riesengroßes Glück, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, die Tankanzeige in meinem guten alten Pickup reparieren zu lassen. Der Tank war leer. Ja. Das ist alles. Deshalb hat die Karre ihren Geist aufgegeben. Du bist wirklich ein solcher Trottel. Fummelst stundenlang an dem Wagen rum. Dabei hättest du nur schnell zur nächsten Tankstelle laufen und einen Kanister mit Benzin besorgen müssen. Dann wären wir jetzt längst über alle Berge. Das hättest du ja auch mal ein bisschen früher vorschlagen können. Bitte. Halten Sie den Mund, alle beide. Und her mit den Händen. Jonathan und Valerie Brewster. Ich verhafte sie wegen unrechtmäßiger Aneignung fremden Eigentums. Und wegen bösartiger Entführung eines kleinen, unschuldigen Mädchens. Und das Briefgeheimnis haben die beiden auch noch verletzt. Ja, genau. Wie sind sie überhaupt an einem Brief gekommen, den Trudi an ihre Freundin Millicent geschrieben hatte? Das müssen wir einem Dreikäsehoch hoch wie dir garantiert nicht verraten. Nun, da mögen sie recht haben. Ich kann Ihnen allerdings verraten, dass wir auf dem Revier bei unserem Verhör schon dahinter kommen werden. Und das Strafmaß wird sich ganz erheblich danach richten, inwieweit Sie bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Ist ja schon gut. Ich war in dem Heim, wo Trudi die letzten Jahre gelebt hat, als Pflegerin angestellt. Und da haben Sie das Vertrauen der alten Dame schamlos ausgenutzt und ihr den Brief geklaut? Das ist ja sowas von mies. Äh, wirklich. Äh, ja, äh, genau. Ab in den Wagen mit euch. Mal los. Fassen nee. äh, Sie ja. mich nicht an. Sag mal, Anne, wieso bist du eigentlich nicht weggelaufen, als der Wagen auf einmal stehen Ja, ja verstehe ich auch nicht. Das hätten die Brewsters doch gar nicht mitgekriegt. Nee. Du hättest einfach von der Ladefläche hüpfen und losflitzen können. Genau. Damit sich die beiden mit dem Schmuck aus dem Staub machen können? Oh, oh nein. Außerdem wusste ich ja, dass sie kommt. Aber warum haben sie dich nicht gefesselt oder so? Womit denn? Es kommt eben nicht jeder auf die geniale Idee mit dem Abklebeband. Hm. Außerdem glaube ich, dass ich denen sowieso ziemlich egal war. Die brauchten einfach nur ein Auto, um sich mit ihrer Beute aus dem Staub machen zu können. Hm. Also auf jeden Fall bist du ganz schön mutig, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Und ich bin ganz schön hungrig, das muss ich ehrlich zugeben. Oh, es wird bald dunkel. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Ach, oh, dann wird es Zeit, dass wir nach Hause fahren. Ach, Mr. Wilbert, Sir, dürfte ich Sie wohl um den einen oder anderen Tropfen Benzin bitten? Oh, selbstverständlich. Mein Ersatzkanister ist voll. Er gehört Ihnen. Ich danke Ihnen, Sir. Nicht doch. Ich habe zu danken. Ohne ihre Kinder, also ich meine natürlich ohne ihre Tochter und ihre drei äh, Ja, wer äh, sind die drei nochmal genau? Vier, Constable. Mein Hund gehört natürlich auch dazu. Und zusammen sind wir die Fünf Freunde, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Naja, ich bin eben manchmal doch schon ein bisschen schusselig. <lacht> Am nächsten Tag wurde aus dem Frühstück mal wieder ein sogenanntes Spätstück. Denn es war schon fast Mittag, als die Kinder endlich in der Küche eintrodelten. Sie hatten sich am Abend zuvor mit großem Appetit über die köstlichen Steinpilze hergemacht und dann noch bis tief in die Nacht zusammengesessen. Tante Fanny und Onkel Quentin hatten die Renovierungsarbeiten am Haus verschoben. Anne hatte ja die ganze Farbe für die Spur aufgebraucht. Was eigentlich ein riesiger Glücksfall war. Denn im Nachhinein waren sich alle einig, dass Lila nun wirklich nicht die passende Farbe fürs Felsenhaus gewesen wäre. Dick war gerade dabei, sein drittes Brötchen zu verputzen, als die Kinder durchs Küchenfenster sahen, wie ein Taxi auf dem Hof hielt. Da sitzt Mrs. Whittaker am Taxi. Kommt, wir fragen Sie, ob sie reinkommen möchte und mit uns frühstücken will. Die Kinder sprangen vom Frühstückstisch auf und liefen vors Haus, um Mrs. Bittiker zu begrüßen. Timmy folgte ihnen fröhlich bellen und wedelte vergnügt mit dem Schwanz. Das sind ja meine kleinen Helden. Hallo, Es ist, ist ja toll, dass Sie uns mal besuchen kommen. Ja, hört mal, Kinder. Das ist ja wohl selbstverständlich nach dem, was ihr für mich getan habt. Also... Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr meine beiden entzückenden Gäste geschnappt habt. Ach, das haben wir doch total gern gemacht. Ja, Absolut. ja, aber es war nicht ganz ungefährlich. Naja. Die Brewster sind ein ausgekochtes Gaunerpärchen und haben schon jede Menge auf dem Kerbholz, wie mir der Constable berichtet hat. Was wird denn nun eigentlich aus dem geheimen Schatz im Kiefernwald? Ja, die rechtmäßigen Besitzer, die beiden Pinkertons, die leben ja schon lange nicht mehr. Der Schmuck soll deshalb für einen guten Zweck gespendet werden. Wirklich? Ja, das das ja, ja finde ich auch. Und ich bin mir sicher, dass meine liebe Trudi damit einverstanden wäre. Die beiden wunderschönen Bilder allerdings, die darf ich behalten. <lacht> <Reicht>? <lacht> Als eine Art Finderlohn. Und ich habe eine Überraschung für euch. Für uns, <lacht> sozusagen. Als kleines Dankeschön. Oh. Ja, oh, kommt, Kinder. Fass doch mal mit an, bitte. Ja, klar. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Gespannt schauten die Kinder ins Taxi und waren nicht gerade begeistert, als ihnen vom Rücksitz die Glubschaugen eines rührenden Hirsches entgegenstarrten. Ja, das ist ja ja. immer Dieses Bild, dieses Bild gehört. Euch, meine Lieben, <lacht> macht damit, was immer ihr möchtet. Ich weiß natürlich nicht, wie wertvoll es ist, aber ihr könnt gern versuchen, es zu verkaufen oder so. Ach, das aber würden wir niemals tun, nein, Mrs. Whitney, niemals. Nein. Das Bild bekommt einen Ehrenplatz oh, im Felsenhaus. Genau. Ach, Kinder, ihr seid entzückend. Einfach entzückend. <lacht> Und jetzt. Entschuldigt mich bitte. Ich muss rasch zurück in meine Pension. Oh. Da wartet eine Menge Arbeit auf mich. Okay. Also, wir kommen Sie bald wieder besuchen und helfen Ihnen gern, Mrs. bedeckt. Entschückt. Einfach entschückt. <lacht> also, also, dann bis bald. Macht es gut, ihr Lieben. Ja. ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Ja. Wieso das denn? Ein Meerenpflanz im Felsenhaus für diesen alten Schinken? Ja. Das war doch wohl nicht dein Ernst, George. Na und ob? Ich finde, der rührende Hirsch würde sich ganz fantastisch über dem Esstisch im Wohnzimmer machen. Äh, <lacht> Hörst du, George? Sogar Timmy ist dagegen. <lacht> ja, also über dem Esstisch Ein, ein rührender Hirsch beim Essen, da, da kriege ich nie wieder einen Bissen runter. Das meinst du doch wohl nicht ernstig, oder? Na, und ob ich das ernst meine? Aber Tja, also wenn das so ist, sollten wir das Bild auf jeden Fall über dem Esstisch aufhängen. Äh das ja Nein, bitte. <lacht> <lacht> sind die fünf Freunde, Julien und Dick, uh. Anne und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten ja. ja, nie rocken problemu, że und wir durchforschen alte nie Wir sind że nie ma problemu,